Кажемо про того, хто виніс із Києва літопис Нестора і київський літопис, врятував їх від Батиєвої орди, вискочив з Видобицького монастиря, перебрався через Дніпро. Скільки довелось поневіряти йому в непробивних пущах, сторожками натихи ж роз'їзди, не потрапити до рук всюдисущих баскаків, дістатись до якогось Новгородського монастиря, або до простенького дерев'яного скита під Костромою. Тільки уявити собі, тисячі кілометрів, самотній чоловік серед ворожості, дичі, стихій. І такий подвиг, збережено слово народу, його пам'ять, його заповіти. Фома Аквінський у цей час писав свою працю «Сумма теологія» про всі знання світу. А ми рятували. Бодай крихти своєї історії. А тоді самі ж палили. Хто запалив поділ у 1780 році? І що згоріло в тому вогні? Бібліотеки Могили, Інокентія Гізеля? Може, та словетна бібліотека Ярослава Мудрого, яку марно шукаємо вже мало не тисячі років? Хвала вихованцю Києво-Могилянської академії Йоїлю Биковському! який переписав у власний хронограф слово о полку Ігоревім і вивіз його до Спасо-Ярославського монастиря, де був архімандритом. Так врятував золоту поему нашої давнини, як і той безіменний послушник Видобицького монастиря, що виніс перші літописи спалаючого Києва. А Київ горів усю свою історію, як не вороги, та самі кияни. Велич межувала з нігчемністю, пишні храми, змазанками. Академія, що дала геніального сковороду з винокурніми, магістратськими, козацькими, монастирськими, які щороку виливали на 20 тисяч жителів міста 30 тисяч відер горілки. То хто ж палив Лавру у 1718 році і поділ у 1780? Ольжич Придславський – Хвалився своїм родоводом. Мало не від перших київських князів. Не бентежився їх глумлінням тищеного брата. Який родовід! Про що ти? У Києві ніколи не водилося мавп, тож не було кому стрибати по генеалогічних деревах. Тесть уперто гнув своє. Зберегли прізвище навіть фах, бо всі, отжечі споконвіку були законниками. Це вже він зацікавився міжнародним правом. Його ж предки не виходили зі сфери права цивільного і державного. Може, один із них укладав славетну «Руську правду» для Ярослава. цей перший кодекс законів у нашій державі. Твердо хліб знайшло вразливе місце в безконечній юридичній генеалогії тестя. Гаразд. Ви стверджуєте, що чи Преславські попродовж віків обстоювали право і закон у Києві. Тут не може бути ніякого сумніву. А в 15 столітті? Чому це XV століття у тебе під сумнівом? Та тому, що року 1482-го перед Драбською брамою Київського замку відрубано голову київському воєводі Михайлові Олельковичу за те, що шукав союзу з Москвою і хотів отторгнути київські землі від польської корони. Стратою хотіли залякати киян. А перед історією самі злякалися, жодних документів про цей суд не збереглося. А те коли подумати, був один із перших попередників Богдана Хмельницького. Чому ж ваш предок мовчав і не виступив на захист Михайла Олельковича? У Києві панував завойовник, а завойовники не слухають захисників права. Вони топчуть його. Але боротися з завойовниками треба вмирати за справедливість. Ольжич Предславський не пробував приховати поблажливості в голосі, коли поважно сказав «Судді за закон не вмирають. Це не їхнє призначення». Твердохліб подумав, справді, а чи були коли-небудь великі судді? Верховні так, про великих щось нечутно. Власне його це і не обходив, знав свої можливості. Вже й сорок незабаром, а він не просунувся, не висунувся, не виріс на роботі, терпляче тягне лямку і не скаржиться. А чому неодмінно треба висуватися? Хіба що заради власного ствердження кожен на цьому світі бореться за себе, доводить усім свої гідності, свою вищість. Хто хоче бути нижчий за інших, хто прагне вниз, тільки діти на ковзинках. Поки твердо хліб сидів і спокійно робив своє діло. На нього дивилися з насмішкуватим співчуттям. Збагнувся лише тепер. Коли ж спробував виказати незначне невдоволення, всі сполошились за нього, за його характер і нору. А раптом зміниться в бік небажаний. Вівцю, яка відбила від отари, пастух завертає назад. Твердохліб досить добре знав розподіл ролей. Він – вівця, салочка, пастух – не завжди приємно усвідомлювати такі речі, але доводиться бути реалістом. Ще, знає твердо хліб, Савочка негайно знайде спосіб для приборкання непокірливого, забуде про реанімацію, про загрозливий стан свого підтопленого організму, про все своє велике придурювання, примчит до відділу і стане діяти. Місія нечиталюка мала характер суто розвідувальної а також попереджувальний, тепер неодмінно має відбутися розмова. Де, як, про що це визначить савочка? Одне тільки твердохліб знав точно. Виклику на килим не буде. Савочка не терпів цієї форми. Виклики принижують гідність ці викликованого і того, хто викликає. А треба так. Чов-чов по кабінетах. Простицьки хитрувата усмішка. Панібратський тон. Не буде заперечень перекинутись парою слів? Не в мене, не офіційно, цілком по-дружньому. Можна просто тут, а можна й до мене, щоб не заважали нам. До мене буде навіть краще. Коли є час і бажання, тільки коли є час і бажання. Всі слова Савочки.